Убив? Жах який? Ти чув, Кшиштофе? Ну, гаразд, мовчи, ти в мене мовчун. У чесному двобою убив, чи і за рогу підкрався. Не твоє діло, старий, відрізав князь. Якийсь незнатний шляхтичок Пахолок цього вихопня Весницького вбиває спадкоємців Лентовських, і щоб я мовськи так утерся, не бути такому. Незнатний, кажеш, щиро здивувався старий, а я дорень думав, що честь шляхецька на всіх одна, отже не вгадав, ти чуєш, Кшиштофе? Значить, воєвода на князенка сам на сам іде, а князь на воєводу трьома десятками гайдуків пре. От уже не думав, не гадав. Ніколи мені з тобою тут баляндрасити, солдати-секулах. Гайдуки от переглядалися. Грізний Лентовський явно намагався приховати свою невпевненість. І не на дорозі, старий. По-доброму прошу. На тебе я зла не маю. Та, боронь Боже, під копита чи під кулю потрапиш. Тоді не на себе. А ти мені не погрожуй, князю, старий не підвищував голосу, але його блакитні очі недобре зблиснули. Тут тобі не твій маєток, тут підгалля, а я і Михалик, і воєвода Михал, не твої холопи без язики. Знаєш, мабуть, що зі старостою Смаковським скоїлось, але він із хуралями мірятися силою здумав. Примітка, староста знатний шляхтич, призначений королем для керування певною територією, староством – довічно да користуються доходами з цього староства. Лентовський знав, двадцяті з гаком років тому новотарський староста Смоковський, родовитий шляхтич герба Сліпий Кінь одержав дарований королем Сигізмундом привілей і спробував завести в Підгаллі свої порядки. Силоміць, відітнувши добру третину долинних пасовищ та ворних земель, і жорстоко поплатився за жадібність та самовпевненість. чорна донайвецькі солтиси підняли безкіди проти старости Лиходія. А цей саме старий, який стоїть зараз перед князем, Остав як отаман на чолі розлючених гуралів, маєток старости було взято приступом, частину гайдоків перебили, решта врятувалися втечею, а самого старосту коробали чупагами так, що потім навіть тіло пізнати не змогли. Після цього випадку солтис Ясиця-Кулах і одержав своє прізвисько Маршалок, а брат його Кшиштоф донині зберігає на почесному місці чупагу із засохлою кров'ю на лезі і нікому не дає до неї торкатися чи тим більше зчищати майже обсипану кров. А король вирішив закрити очі на те, що трапилося, посилати кварцяноє військо в непрохідні гори Нафтихомирення тамтешніх пастухів, серед яких кожен третій розбійник, кожен другий був розбійником, а кожен перший, ним буде немало ніякого сенсу. Примірні кварцяної військо, військові частини, що наймалися на четверту частину кварту доходів із королівських земель і маєтків. І тепер старий князь Лентовський чудово розумів, що коли дійде до серйозної крові, то його гайдукам йому самому з цих гір чи дано буде повернутися. Можна захиститися конем від стрільця?